Kapittel 16 Og loddet kom ut for Josefs sønner, fra Jordan ved Jericho til Jerichos vann mot øst, gjennom Ødemarken som går opp fra Jericho til Betels fjellområde. Og grensen gikk ut fra Betel, som hører til Lus, og fortsatte over til Arkittenes grense ved Ataroth, og den gikk ned mot väst til Jafletittenes grense, like til grensen til nedre Bethoron og Geser, og dens endepunkt var ved havet. O Josefs sønner, Manasse og Efraim, begynte å ta land i eje. Og Efraims sønners grense, etter deres slekter ble, ja, deres arvelodsgrense mot øst ble, Atarot Adar, like til Øvre Betoron. Og grensen gikk ut til havet. Mikmetat lå i nord, og grensen gikk rundt mot øst til Taanat Shilo, og fortsatte over mot øst til Janua.» Og den gikk ned fra Janua til Ataroth, og Na Ara og nådde fram til Jericho, og gick ut til Jordan. Fra Tapua gick grensen videre mot vest til Kana-Elvedalen, og dens endepunkt var ved havet. Dette er den arv som Efraims sønners stamme fikk etter sine slekter. Og Efraims sønner hadde byer som lå som enklaver mitt i Manasse sønners arv, alle byene og deres omkringliggende bosetninger og de drev ikke bort de kanonerne som bodde i Geser. Og kanonerne bor fortsatt blant Efraim den dag i dag, og de ble satt til tvangsarbeid som slaver.